Pista 32 Istoria culturii și civilizației șase romani De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 301 Teoria influenței aștrilor asupra mareelor este expusă în de impresionibus eris, în timp ce lucrarea de luce, în paranteză, în care, după cum s-a văzut mai sus, consideră lumina ca fiind la originea însăși a materiei corporale și care prin... Gilmele rare fiere, închid gilmele și gilmele condensare, închid gilmele a dat naștere sferelor cerești și celor patru sfere ale elementelor naturii, închid paranteza, arată funcția unificatoare a sistemului cosmologic al lui Grostest, fondat pe baze în același timp aristotelice și ptolemeice. Roger Bacon, la curent cu observațiile lui al în paranteză Al-Fraganus, închid paranteza, citează datele stabilite de acesta privind dimensiunile pământului, în comparație cu stelele fixe. Pământul fiind, se afirmă de 18 ori mai mic decât cea mai mică dintre acestea. Totodată, el nu ezită să contrazică tradițiile școlastice, relevând erorile sub raport științific conținute în Biblie, invocând în schimb autoritatea al majestei. Vezi note 1. Citesc note 1. Să mai amintim și lucrările lui Campano da Novara, în paranteză mâmic 1296, închid paranteza, medic și astronom considerat și cel mai mare matematician al secolului, în paranteză alături de Leonardo Fibonacci, închid paranteza, intitulate Tractatus de Sfera și Teoria Planetarum, ultima o versiune liberă a marii opere a lui Ptolemeu. De asemenea, lucidator astronomiei a venețianului Pietro Dabano se scrie D apostrof ABANUO, în care autorul afirmă că stelele nu sunt purtate de vreo sferă, ci se mișcă liber în spațiu. Sau Ristoro d'Arezzo, care scrie în limba italiană monument prețios al limbii secolului al XIII-lea de la Compozițione del Mondo, și care nu este simplu compilator, ci aduce și observații interesante de astronomie, meteorologie și geologie. Cartea a fost citită până la sfârșitul secolului 19. Editorul său, din 1864, îl numește pe autor Gilmele. Umbold se scrie HUMBULDT al secolului XIII. Închid ghilimele. În fine, Marele Dante Alighieri, care avea și preocupări de astronomie teoretică în convivio, în paranteză o ospățul, închid ghilimele, închid paranteza, el explică petele solare prin faptul că anumite regiuni ale lunii nu reflectă suficient lumina solară, iar în questio de aqua et terra, susține cu argumente fizice și logice că apa mării nu poate avea un nivel mai înalt decât pământul locuit. V. Dumic Punkt, Dante Arghieri, Opere Minore. Introducere și note introductive de Virgil Cândea, 1971. Încheiat notă 1. Contribuțiile secolului al XIV-lea în domeniul astronomiei, în general, sub nivelul științific al secolului precedent, au avut însă trei reprezentanți care și-au înscris cu autoritate numele în istoria acestei științe. Primul Marele logician și fizician al timpului, Jean Buridan, se scrie Bourouide în paranteză, mumic punct, după 1358, închid paranteza, de două ori, rector al Universității din Paris, critică doctrina despre ghilimele inteligențele îngerești, închid ghilimele, și aplică și sferelor cerești, teoria sa despre impetus, vezi, nu doi, în momentul creațiunii. Dumnezeu ar fi imprimat diferitelor corpuri cerești acest impuls, acest elan imanent corpurilor cerești, fapt dat căruia el se mișcă la indefinit, fără a se ciocni între ele, fără a întâmpina vreo rezistență și fără a mai avea nevoie de acțiunea mecanică propulsoare a acelor ghilimele inteligențe, închid ghilimele. Citesc notă 2. v infra paragraful rezervat fizicii, încheiat notă 2. Levi Ben Gerson, se scrie g -R s -O -N, sau Gershon, se scrie G-R-S-H-O-N, supranumit ghilimele Leon Ebreul, închid ghilimele, 1288-1344, închid paranteza, a inventat Arbalestrila, instrument pentru măsurarea înălțimii soarelui și a astrilor sau ghilimele Bastonul lui Iacob, închid ghilimele, pe care îl descrie în primele nouă capitole din marele său tratat de astronomie. În paranteză, titlul original, Michel Mou, se scrie că H-A-M-O-T, Adonai, se scrie A-D-O-N-A-I, închid paranteza, extrase și traduse în latină din ebraică, în 1342. Adaptând acest instrument la camera obscură, ghilimele, el putea determina diametrul aparent al soarelui și al lunei, putea, în eclipsele de soare sau de lună, măsura în fiecare moment partea astrului rămasă invizibilă, închid ghilimele, în paranteză. Se scrie Du închid paranteza. Spinoza, citise cartea lui Gerson, Kepler, se scrie capa E păi r cunoscându-i faima de care se bucura, dorea să-și o procure, iar e mare punct Renan în Everose și Averoismul îl apreciază astfel. nimeni la acea dată nu pare să fie adus în cosmografia matematică atâta știință specială și atâta sagacitate, Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc note 1. Pentru sistemul său astronomic, complet cu observațiile sale personale și criticile altor opinii, vumic dumic. Duhem, Sistem du Monde, volumul 5 roman. Încheat notă 1. Nicolas Oresme, în paranteză 1323-1382, închid paranteza, teolog, filozof, episcop, traducător al lui Aristotel și autor al unor importante lucrări științifice, multe scrise în limba franceză, vezi notă 2K, tratat despre sferă, tratat despre cer și lume și altele, a criticat aspru astrologia bazată pe calcule cantitative incomensurabile, demonstrând matematic, în paranteză, în. Proportiones proportionum, închid paranteza, că raporturile dintre mișcările sferelor cerești nu pot fi calculate. Citesc note 2. Ghilimele. Carol al Cingilea, dorind să răspândească interesul pentru știință în regatul său, i-a cerut să traducă în limba franceză și să comenteze etica, politica și economia lui Aristotel. Și de celo et mundo, ceea ce a determinat compunerea unuia din monumentele cele mai importante pe care ni le-a lăsat Evul Mediu, închid ghilimele. Le trate du ciel et du monde, în paranteză pe mare punct du închid paranteza, încheiat, notă 2. Printre foarte numeroasele sale lucrări abordând de domenii, variate, ghilimele, cele privind morala și politica fac ca să fie considerat un precursor al economiei politice, închid ghilimele, în paranteză, idem, închid paranteza. Oresme acceptă ca ghilimele posibilă, închid ghilimele teza lui Buridan, despre impetus și chiar admite că sistemul ceresc este ghilimele un orologiu mecanic, închid ghilimele, dar susține că este o deosebire substanțială între mecanica corpurilor cerești și cea a corpurilor de pe pământ. Crede că de fapt există o singură lume, dar nu exclude posibilitatea ca omnipotența divină să fi creat o infinitate de alte luni. Admite chiar o idee pe care o resme, o emite cel din tâi în Evul Mediu, că s-ar putea ca Pământul, pe lângă mișcarea pe care o efectuează în cadrul sistemului planetar, să efectueze și o mișcare giratorie în jurul axei sale. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Ideea sugerată probabil de vechile speculații grecești, în special de sistemul semi-heliocentric al lui Heraclid din Pont, în paranteză secolul 4 înaintea noastre, închid paranteza, pentru care planetele Venus și Mercur se rotesc în jurul Soarelui, acesta însă rotindu-se în jurul Pământului. Ghilimele, sistemul complet heliocentric al lui Aristarh din Samos, din secolul 3 înaintea noastre, a fost necunoscut evului mediu chiar dacă unii, de exemplu Toma din Achino, știau că Aristarch preda în lecțiile sale un asemenea sistem. Închid ghilimele în paranteză. Amare punct cât mare punct crombaie. Închid paranteza, încheiat notă 3. Dar această idee pe care o va enunța și Nicolaus Cusanus va rămâne pentru amândoi sprijinită de argumentații pur filozofice. Nici unul, nici celălalt nu erau astronomi. Astronomii de profesie îl vor urma până în secolul 17 pe Tolemeu. Vezi notă 1. Citesc note 1. Pe de altă parte, cu toții se vor păzi chiar și Descartes în secolul al XVII-lea. Să afirme clar și categoric că universul este infinit. Biserica, în primul rând, cu autoritatea sa ca instituție și cu influența ei asupra mentalității timpului, nu admitea să se atribuie calificativul de ghilimele infinit, închid ghilimele, decât lui Dumnezeu și numai lui Dumnezeu. În paranteză, conform al mare lumic punct, se scrie K-O-Y-R-E cu accent ascuțit. Închid paranteza, încheiat notă 1. În secolul al XV-lea se notează un interes deosebit pentru astronomia și teoretică și experimentală. Astronomii profesioniști, care nu mai simt nevoia să recurgă la contribuțiile formulate în comentarii sau în tratate originale ale astronomilor arabi, procedează la observații directe și formulează noi teorii caracterizate de o veritabilă rigoare științifică lui Nicolaus Cusanus, în paranteză Nicolaus Krebs, se scrie k r b 1401-1464 închid paranteza, i s-a atribuit meritul de a fi fost primul astronom din Evul Mediu care a afirmat infinitatea Universului. De fapt, el nega doar finitudinea lumii, închisă între limitele sferelor cerești, respingea structura ierarhizată a universului precum și poziția inferioară și disprețuită, pe care cosmologia tradițională o acorda Pământului, în paranteză conform amarelumic.coire. Închid paranteza. Gilmele, Terra este o stea nobilă, care are o lumină, o căldură și o influență proprii și distincte de cele ale tuturor celorlalte stele. Închid ghilimele, afirma Cusanus, în paranteză, de Docta Ignorantia, doi roman, 12, închid paranteza. Dar epoca lui Nicolaus Cusanus este și a lui Georg von Purbach, se scrie pe b a c h Johannes Müller, se scrie m u cu două puncte l lui r în paranteză, Regio-Montanus, închid paranteza, p mare puncte de al pozo Toscanelli, se scrie t o s c a l l i astronomii care aparțin unui alt sistem cultural al epocii renașterii. Paralel cu astronomia teoretică progresează începând din secolul XIII și astronomia practică. Ghilimele, observațiile practice serveau, în primul rând, la elaborarea tabelelor pentru datarea sărbătorilor, în special a Paștilor, la determinarea latitudinii și longitudinii și la precizările astrologice. De ultimele se intereseau îndeosebi italienii. Închid ghilimele, în paranteză, a punct, câ mare punct, crombaie, închid paranteza. Până în secolul 13, astronomia practică a rămas subordonată celei a arabilor. Cu toate acestea, începând încă din ultimii ani ai secolului XI, în Occidentul creștin s-au efectuat observații independente asupra eclipselor lunare și a poziției lunei, sau pentru a stabili longitudinea unui loc. Latitudinea poate fi determinată cu ajutorul astrolabului, în evul mediu, principalul instrument astronomic, vezi, notă 1, al arabilor și al occidentalilor, descris înainte de 1048 de Hermanus Contractus, în paranteză, 1013-1054, închid paranteza, călugări de la Abația din Rachenau. Citesc notă 1. Folosit prin, printre cei din tâi de Ptolemeu și perfecționat de arabi încă din secolul IX, servea pentru măsurarea distanței unghiulare dintre două obiecte, putând fi, deci, folosit și pentru măsurarea înălțimii unui corp ceresc. Consta dintr-un disc gradat de metal, având în centru un ax pe care pivota un indicator, în paranteză, paranteza, prevăzut cu câte un vizor la ambele extremități. Îndreptând indicatorul spre o anumită stea, se putea citi pe scara gradată a discului înălțimea stelei, după care se putea calcula ora și determina nordul. Încheiat notă 1 Paranteză Iar una din cele mai bune descrieri ale astrolabului, de tip occidental, a dat-o în a doua jumătate a secolului XIV, cunoscutul poet englez Cuşe. Se scrie K h a u e r autorul unui elementar tratat despre astrolab. Închid paranteza un alt instrument astronomic folosit în secolul XIII pentru măsurarea unghiurilor era quadrantul, perfecționat de Giovanni Campano din Novara, același care a constituit și un alt instrument, o sferă armilară, concepută de el pentru determinarea poziției stelelor. În secolul XIV au fost inventate sau perfecționate alte instrumente. Cardaia se scrie K-R-D-A-Y-A, -A, arc gradat pentru determinarea înălțimii meridiane a soarelui. Torcvetum se scrie 1, Q, U, E, T, -u M, în paranteză, de fapt inventat în secolul anterior, închid paranteza, aparat cu patru cercuri paralele, indicând orizontul, ecuatorul, ecliptica și planul ei perpendicular, și care facilita, îndeosebi ghilimele, trecerea de la coordonate ecuatoriale la cele eliptice și viceversa, închid ghilimele bastonul lui Jacob închid ghilimele, al lui Levi Ben Gerson, care servea aplicându-i se un quadrant diagonal la măsurarea distanțelor unghiulare dintre două stele sau ca instrument de navigație, în paranteză, observând înălțimea soarelui la orizont, închid paranteza. În Anglia, Richard din Wallingford se scrie W-A-L-L-I-N-G-F-O-R-D, în paranteză 1291-1336, închid paranteza construiește printre alte instrumente originale un rectangulus, în paranteză, asemănător clasicului torcvetum, închid paranteza un fel de ecuatorium pentru calcularea poziției stelelor. Albionum, un mare orologiu astronomic cu balansier mecanic, indicând mișcările Soarelui, Lunei și ale planetelor. Vezi, nu doi. Citesc nota 2. Ghilumele. Prima lucrare științifică importantă în limba engleză este ecvatorialul planetar. Ea se referă la un dispozitiv mecanic pentru stabilirea cu anticipație a poziției planetelor, descris, dar nu inventat, de Geoffrey Couchet. Închid Gilmele, în paranteză. Mare. puncte, de mare puncte, Bernal. Închid paranteza, încheiat nota 2. În Italia, Giovanni Dondi, în paranteză numic punct 1318 închid paranteza, construiește un planetar perfecționat reglată de greutăți. Pe lângă interesul pe care îl prezentau pentru cercetările astronomice, măsurătorile efectuate cu ajutorul acestor instrumente au stimulat și progresele trigonometriei. Paralel cu astronomia și fiind considerată în epocă de unii drept o știință, a evoluat și astrologia. Luați de multe ori drept sinonim, termenii erau folosiți unul în locul celuilalt. Dintr-un început însă s-a relevat că astrologia este o deviere a astronomiei în direcția superstiției. Faptul evident că multe fenomene terestre, în paranteză precum și cerești, închid paranteza, fulgerul, trăsnetul, curcubeul, succesiunea anotimpurilor, mareele, cometele, eclipsele, stelele căzătoare, depinde de influența unor aștrii, a dat naștere unei teorii superstițioase, în baza căreia anticii, vezi 1, dar și modernii, chiar până în zilele noastre, vezi notă 2, au tras concluzii că puterea aștrilor guvernează viața și destinul imperiilor, al regilor și, în general, al tuturor indivizilor. Citesc nota 1. Din Babilonia, regiunea sa de origine, astrologia s-a răspândit în orient, în paranteză, Persia, India, China, închid paranteza, și în Imperiul Roman, unde, însă numeroase edicte, au interzis-o unde a avut adversari, în paranteză, ca Cicero, Tacitus, Plinius, cel bătrân, închid paranteza, dar și adepți, ca Seneca. Arabii i-au dat un nou avânt, iar în Occidentul medieval, multe universități italiene aveau catedre speciale de astrologie. Încheiat, nota 1. Citesc nota 2. Apogeul succesului astrologiei a fost atins în secolul XVI, când fiecare rege, prinț și papă își avea astrologul său, Francis I și Carol Quintul, se scrie Q-U-I-N-T-U-L, își consultau regulat astrologii, iar Caterina, de medicii, îl aduce la curte unde rămâne consilier al lui Carol al ix pe reputatul medic și celebru astrolog Michel de Notre-Dame, în paranteză Nostradamus, închid paranteza, originar dintr-o familie de evrei convertiți, autorul primului almanach conținând previziuni meteorologice. În secolul următor, umaniști, medici, astronomi celebri ca Marsilio Ficino, Cardano, Tycho, se scrie TYCHO, Brae, se scrie AHE cu accent ascuțit) și chiar Kepler se ocupau cu redactarea horoscopelor. Această superstiție s-a menținut până în secolul 20. În 1935, numai la Paris existau 3460 de cabinete astrologice autorizate, în paranteză plus nenumărate altele clandestine, închid paranteza. Naivitatea credurilor continuă să fie alimentată și azi, chiar în țări de veche cultură de emisiuni zilnice de horoscope ale unor posturi, în paranteză naționale. închid paranteza, de radio sau de rubricile permanente dedicate de marile cotidiane, ghilimele horoscopului zilei, închid ghilimele. În Franța, Germania Federală, SUA, se încearcă transformarea astrologiei într-o știință experimentală, dar cu referire la eventuale concordanțe între mișcările aștrilor, iar nu la ghilimele prezicerea viitorului. Închid ghilimele, încheiat notă 2. Astrologia postulează că viața omului, caracterul și destinul său sunt dependente de aștri, că aspectul cerului, conjuncția planetelor în momentul nașterii sau într-un anumit moment al vieții, joacă un rol esențial. Ultimul dintre astronomii greci de mare renume, Ptolemeu, este și singurul care și-a legat numele de astrologie, socotit fiind drept fondatorul ei ca ghilimele știință. Închid ghilimele, după cum al majeste, va fi timp de 1400 de ani, cartea standard a astronomiei, cealaltă operă a sa, Tetra Biblos, va deveni atât pentru arabi cât și pentru creștini, Biblia astrologilor. Ghilimele Receptele astrologiei contemporane, observă pe mare punct cu derc, se scrie că o k, nu sunt cele mai adeseori decât transcripția acestei tetrabiblos într-un limbaj adecvat progresului și descoperirilor moderne, închid ghilimele. închid ghilimele. Succesul imens al astrologiei se explică nu numai prin puterea superstiției, prin această ghilimele mentalitate magică a popoarelor primitive, închid ghilimele, ci și prin faptul că în secolele 9, 12, astrologii arabi au asociat-o cu astronomia, cu alchimia și mai ales cu medicina. Magia, astrologia, alchimia și medicina mergeau mână-n mână în mână Medici și cercetători ai naturii, dintre cei mai renumiți ca Gerbert, Ponte ponteficele, mag, închid ghilimele, cum era numit Michael Scotus, la curtea lui Frederic Aldoilea al Siciliei, Arnaldo de Villanova, se scrie V-I-L-L-A-N-O-V-A, medicul de curte al mai multor regi și papi, Roger Bacon, Raimundus Lulus, se scrie L-U-L-L-U-S, etc., au fost adeți și chiar practicieni ai astrologiei. Când spre aș legitima doctrina, astrologii au încercat să explice dogmele și și evenimentele biblice, punându-le în corelație cu fenomenele cerești. Biserica a reacționat, dar aceasta abia în secolul XIV, când astrologii prea îndrăzneți au fost arși pe rug. Ca Florentinul Ceco Dascoli se scrie d-apostrof asăcă o în 1327. Aici însă trebuie făcută o distinție de care au ținut seama și învățații citați mai sus, între astrologia superstițioasă și astrologia naturală, ultima se identifica până la un punct cu astronomia. Roger Bacon, ale cărui scrieri respingeau consecvent superstiția, aproba chiar și practica magiei, în măsura în care aceasta, în operațiile nu în interpretările ei, avea un caracter rațional, bazat pe experiență. Bacon extinde aceeași distinție și asupra astrologiei și alchimiei, ale căror speculații le refuză. Pentru el, astrologia rămâne cunoaștere pragmatică, vezi notă 1. Citesc notă 1, conform lucrarea sa foarte concludent intitulată, Epistola de secretis operibus artis et nature et de nulitate magie, încheiat notă 1. Dar, încă în secolul VII, Isidor din Sevilla sublinia această indispensabilă distinție combătând astrologia. Înaintea lui Isidor, Augustin combate horoscoapele astrologilor. Gilmele, dar cine ar putea crede că de alegerea anumitor zile ar depinde reușita diferită a propriilor acțiuni? Închid Gilmele, în paranteză, de civitate dei. 5 roman, 7 închid paranteza, iar Isidor, ghilimele, există o diferență precisă între astronomie și astrologie. Într-adevăr, astronomia se ocupă de mișcările corpurilor cerești de cursul stelelor și de studierea acestor lucruri. Viceversa, astrologia pe de o parte privește natura, dar pe de altă parte este o sumă de superstiții, închid ghilimele, în paranteză, etimologie, 3 roman, 27 închid paranteza. În fine, în lucrarea sa polemică, în Astrologiam, Pico de la Mirandola scrie, „Gilimele, Noi atribuim prea mult cerului. Nu există pe pământ nimic mai mare decât omul și nimic mai mare în om decât mintea și sufletul. Lucrurile pământești nu sunt atât de mari încât să nu poată avea o altă cauză decât cerul, închid ghilimele. Disociația clară între cele două tipuri de astrologie rămâne motivată într-un fel sau altul și operantă și în cadrul medicinei, tratând calculi renali prin aplicarea unei plăci de aur având gravate formule obscure scrise cu caractere arabe. Marele medic Pietro Dabano, vezi nota 2, urmărea să exploateze o idee fixă a pacientului său, Papa Bonifaciu al VIII-lea, pentru a obține astfel un efect psihosomantic. Citesc nota 2. Pietro Dabanu, care a scris o foarte serioasă lucrare de astronomie, Tractatus de Motu Octave Sfere, construind și un instrument propriu pentru a figura această mișcare, s-a ocupat toată viața și de astrologie. În voluminoasa compilație Conciliator differentiarum philosophorum et Precicve Medicorum, el își propune să împace printr-o judicioasă critică opiniile diferiților erudiți cu privire la raportul dintre astrologie și medicină. Admite că nu totdeauna calculele astrologice pot salva bolnavul, căci atât influențele cerești, cât și varietatea de elemente asupra cărora acționează, aceste influențe sunt incredibil de numeroase, dar aceasta, insistă obstinatul astrolog, nu denotă inexactitatea principiilor. Încheiat notă 2 de asemenea, dacă nu justificată, cel puțin explicabilă, rămâne acceptarea, în paranteză măcar formală sau disimulată, închid paranteza, a astrologiei și în cazul unor celebri oameni de știință sau filozofi. Marsilio Ficino, care era medic și fiu de medic, înțelegea că sunt posibile și benefice astfel de efecte psihice asupra maladiei unui pacient, iar Kepler, care ținea să sublinieze că într-adevăr efectele aștilor sunt generale, dar este iluzorie intervenția lor în viața indivizilor, înțelegea foarte bine și aproba faptul că astronomii, pentru a-și câștiga existența, sunt adeseori forțați să întocmească horoscope. Figură, pagina 307 Reprezintă o poză Ptolemeu și Biotius de Rafael Academia din Veneția Încheiat figură Meteorologia și optica În perioada clasică a științei medievale, secolul al XIII-lea, sursa principală a speculațiilor privind domeniul meteorologiei era meteorologica lui Aristotel, fenomenele care intrau în acest domeniu erau cele ce se produc în sferele sublunare, ale celor patru elemente, deci nu mișcările corpurilor cerești, căci sferele acestor corpuri erau ingenerabile și incoruptibile, iar în aceste sfere singurele schimbări care se verificau erau mișcările circulare. Focul nu era conceput atât ca o adevărată flacără, cât ca un principiu al combustiunii, de aceea nici nu putea fi vizibil în sine, ci doar înțeles ca fenomen eficient, dar ghilimele abstract închid ghilimele. Focul era produs în concepția timpului de exalațiile de aer cald și uscat degajate de pământul încălzit de razele solare. Mișcările acestor emanații provocau în sfera principiului focului fenomene diverse aurorele, cometele și meteorii. În tot evul mediu, cometele, la fel ca alte fenomene asemănătoare, erau socotite fenomene meteorologice, nu astronomice. În sfera elementului ghilimele aer închid ghilimele, exalațiile calde și uscate provocau vântul, tunetele și fulgerele. Exalațiile reci și umede, produse de erazele solare, în contact cu elementul ghilimele apă închid ghilimele, cauzau norii, ploaia, ceața, roa, zăpada și grindina. De asemenea, cu aceste exalații umede era asociat un grup de alte trei fenomene, curcubeul, halourile în paranteză din jurul soarelui și lunei, închid paranteza și parheliile. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Fenomen optic constând în apariția unor pete strălucitoare, rotunde, adeseori colorate, situate pe un cerc luminos paralel cu orizontul, care trece prin soare. Închid ghilimele în paranteză. M mare punct, d mare punct, e mare punct. Închid paranteza, încheiat notă 1.